Ja, att eh, vi ska kika lite grann på eh, några tankar men innan vi gör det så ska vi börja med bön. Vi kommer att eh, uppehålla oss mestadels i uppenbarelsebokens 12 kapitel, sista boken i bibeln, 12 kapitlet och de första 18 versarna. Alltså Johannes uppenbarelse 12 versarna. 1-18, det är vår huvudtext. Och sedan så ska vi också eh, bege oss till två andra skriftställen. Och det ena hittar vi i, eh, ena hittar vi i eh, första mosebok 3 och vers 15. Och det andra också i Uppenbarelseboken kapitel 20. Men eh, vi kommer dit. Vi börjar med att be. Här har vi tackar dig för de här. Eh, dagarna framför oss, Julens budskap och eh, även då det har blivit väldigt mycket av en kommersiell högtid så eh, är det ändå någonting där, det är ändå någonting av ljus i en mörk värld och inte konstigt, du kom in i världen och idag är det första advent, det vill säga den första söndagen när vi väntar på denna dag när du ska födas. Och eh, det är också det vi ska tala om idag, din födelse men ett, från ett ganska annorlunda perspektiv. Vi ber här att du vill signa våra tankar. Vi ber för de här vi ska dela. Att de skulle bli levande jorda för oss. Att de ska uppmuntra oss och att vi ska förstå någonting som denna värld absolut inte förstår. Och som tyvärr också många kristna inte förstår. Är vi ber för de här tankarna. Vi ber Jesus att de får bli till välsignelse för våra hjärtan. Smörj din tjänare att kunna ordet. Så att det blir till rike välsignelse för ditt folk i ditt namn. Amen. Eh, <hör> vi ska läsa då från uppenbarhetsboken 12 och där kommer vi att läsa versarna allt eftersom vi går igenom dem men vi ska läsa två versar först eh, och det är den ena då från första mosebok 3.15 eh, Det här är en väldigt speciell vers därför att det som har hänt precis innan några versar innan det är nämligen människans fall. Och det här är alltså ett löfte om en kommande Messias. Det är det första löftet. Det är en, en profetia. Och ni vet vad profetia är. Alltså någonting som säger, ska eller någonting som omtalas, som ska ske i framtiden. Det eh, finns många som vill vara profeter, många som vill <gör> profetera och tro sig veta vad som ska hända i framtiden. Men det är bara Bibeln som kan göra det med 100% tillförlitlighet. Så första Mosebok 3:15 står det: Jag ska sätta fiendenskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helen. Det är alltså ett, en profetia som riktas till ormen. Det vill säga Satan som precis har förlevt Adam och Eva. Och Han, han säger att jag ska sätta fiendeskap mellan dig, det vill säga ormen, och kvinnan. Det vill säga att det ska komma en kvinna i framtiden som ska föda ett barn. Uh, och den avkomman, hennes avkomma, ska krossa ditt huvud, det vill säga Ormen, och du ska hugga honom i helvetet. Det vill säga den här mannen, den här Messias, den här räddaren av mänskligheten, kommer Satan att tillskanska någon form av smärta. Och vi behöver inte tänka oss så mycket angående vad det handlar om naturligtvis, vad som händer på korset. Men jag ser två saker. Han ska krossa ditt huvud, det vill säga jag vet inte hur bekanta ni är med ormar, men man kan hugga av en orm på mitten med en spade om ni har gjort det någon gång, och den ringlar vidare. Så länge huvudet är okej okay, så leder den delen av ormen vidare. Och, det enda sättet att ta koll på en det är att, att krossa dess huvud. Och därför så säger de här att eh, eh, just det, hans huvud, det vill säga hans liv, hans makt, hans inflytande kommer att brytas. För att han har nu fått ett inflytande i världen genom syndafallen. Genom Adam och Evas olydnad har han nu fått en position som vi läser om i Nya testamentet andra Korinthier 4:4 att han är denna världens gud. Samma tanke hittar vi i 1 Johannes 5:19. Okej. Okay. Så då är nästa eller nästa versa vi ska läsa. De hittar vi i Johannes uppenbarelseboken kapitel 20, alltså strax efter den här texten som vi alldeles strax går gå till första Mosebok kapitel 20. Förlåt så boken 20. <laughs> eh, och eh, de första tio verserna läser vi. Och jag såg en ängel komma ner från himmelen. Med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och satan. Och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln om honom i avgrunden. Stängde till den och förseglade den över honom. För att han inte längre ska kunna bidra folken förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas ut löst för en kort tid. Jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själ som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Utan de ska vara Guds de ska vara guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått till sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bidra folket vid jordens hörn, Gog och Magog och samla dem till striden. Och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vid och omringade den heliga det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Den djävulen som hade bedragit dem kastade sig i sjön och eld och svavel, likt också vildjuret och den falske profeten är. De ska plågas dag och dag i evigheternas evigheter. Det här är Satans framtid. Vi läste första motsatsbok 3.15. Om profetian som talar om att en frälsare ska komma in i världen. Första advent, vi väntar på den frälsaren som vi tror föddes runt juletiden. Och det är därför vi firar jul. Här läser vi världens slut. Alltså som vi känner där det finns en evighet efter det naturligtvis. Men, men tiden så som vi förstår den och lever i. Och där ser vi att han blir bunden i tusen år och efter den tiden lössläppt en kort period och sedan för evigt i Älvsjön. Så där har vi hans framtid. Har ni någon gång undrat över ifrån antisemitismen kommer? Det vill säga hatet mot ljudarna. Det är egentligen en felaktig term. Därför att en semit är inte bara en jude, det finns andra folkslag som också är simiter, så Det är lite missvisande, så jag kommer inte använda den termen så mycket. Utan jag kommer att använda istället judehatet. Och vad är världens syn på Israel? Ja, titta på FN, vad FN sysslar med. De beslutar sig för grej efter grej, som aldrig är till Israels fördel. Men och Nationerna tävlar om egentligen vem som, som kan på något sätt göra det svårast för Israel. Och titta på den religiösa världen, den kristna världen, den katolska den ortodoxa, men också den protestantiska. Man talar i termer som kristusmördare och man har sina teologier och man talar hela tiden om att, att Israel inte har någon plats utan istället så har kyrkan tagit Israels plats. Och det är väldigt intressant för man vill gärna överföra Israels välsignelse på kyrkan. Men man vill inte överföra Israels förvandelser på kyrkan eh, när de är olydiga För det är nämligen så att Israel var både välsignade och tuktade. Eh, och det är bara det ena. Men det här är väldigt intressant därför att Judehatet, och det är detta jag kommer att tala om idag, har ett övernaturligt ursprung. Och det är därför vi ska tala om Israel då, nu och i framtiden. Och det är våra första bänsbudskap. Israel då, nu och i framtiden. <f Willem> Vad hatar Satan mest av allt? Är det någon som har någon tanke? Vad hatar Satan mest av allt? Okej, okay, innan ni säger det så ger jag mitt förslag så ni vet Men han hatar bibelprofetior. Varför? Jo, därför att den har redan talat om för honom vart han är på väg. Vi läste just två profetier. En i bibelns första bok, första Mosebok, en i bibelns eller två i bibelns eh, sista bok, Uppenbarelseboken. Bibeln var 27 procent profetia när den skrevs. Ungefär hälften av de profetierna är uppfyllda. Om jag vill så kan jag gå tillbaks och verifiera det. Det finns väldigt tydligt i historien. Vi kan se att verkligen de här profetierna slagit in. Så den här första halvan av profetierna som hade att göra med hans första tillkommelse, första advent som vi firar idag. Tror vi då inte att också de, den andra halvan av profetierna, som ännu inte uppfyllts, kommer att uppfyllas vid hans andra tillkommelse eller tiden runt hans andra tillkommelse som Bibeln talar om? Jo, naturligtvis. Och eh, vi ser i första mosebok 3.15 att hans makt kommer att brytas. Det kommer en frälsare in i världen. Vi ser också i uppenbarhetsboken 22 som vi alldeles nyss läste att han kommer att bli bunden i tusen år och visserligen frisläppt en kort tid för att pröva människornas hjärtan på jorden men sedan kastad i för all evighet. Tror ni att han gillar detta? Nej. Han har en önskan om att tillintet omgöra de denna framtid och det vill säga de profetior som talar om det. Någon säger så här, men när det gäller uppenbarelseboken, varför ska vi ens befatta oss med den? Den är full av symboler. Hur ska vi kunna reda ut det? Så Många människor de, de tar och tänker om uppenbarelseboken som att det handlar egentligen bara om någon slags ideologisk kamp mellan det onda och det goda. Och till slut så segrar det goda. Det är allt liksom. Man, man, ja, det är... Trevligt symbolspråk och vi kanske kan lära oss någonting av det. Men vi tror att uppenbarelseboken från kapitel 4 och framåt handlar om framtiden. Och om det är så, då har den också någonting väldigt viktigt och väldigt konkret att säga oss. Och eh, nyckeln till att tolka symbolen det är att först och främst titta på vad vi kallar för den omedelbara kontexten eller sammanhanget. Det vill säga versarna före, versarna efter, samma kapitel, kanske samma bok. Hur används de här symbolerna där? Kan vi se att de används konsekvent på ett visst sätt? Om vi inte hittar det där, ja då kan vi gå lite längre. Då kan vi gå till andra bibelböcker. Gamla testamentet i det här fallet och andra nya testamentliga böcker. Och sen systematiskt titta på hur de här symbolerna används. För att kunna på det sättet komma fram till eller dra en slutsats om vad det betyder. Så det är inte nödvändigtvis så svårt och konstigt som många gör det till. Många människor läser det som liksom, att det passar ju in här så läser de tydligt lite på nyheterna. Så det har det hänt någonting, ja det är precis det. Och Glöm det. Eh, tolka inte uppenbarelseboken eh, i ljuset av nyheterna. Men däremot så kan man lyssna på nyheterna och se uppenbarelseboken bekräftat. Men det är en annan sak. Eh, så Satan hatar dessa profetior. Och nu ska vi titta på varför han hatar nationen Israel. Och varför judehatet har ett övernaturligt, ett övernaturligt ursprung. Vi ska börja med versarna 1-5 och där ska vi titta på Israels födelse som en nation. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födselbånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen och ser en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans skärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som ska styra alla folk med järnspira Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Ni kan läsa en massa bibelkommentarer och ni kan höra människor tala om det här. Och säga om det är den här kvinnan det är ju, det är ju liksom... Eh, Maria som föder Jesus. Eller man talar om att eh, kvinnan är kyrkan eh, som födde Jesus och så vidare. Men kyrkan födde inte Jesus. Det var Jesus som födde kyrkan. Eh, kyrkan kom ut ur Kristus. I första mosebok kapitel 2 av verserna 21-23. till Vad gör Gud? Han öppnar Adams sidan. Och han tar ett revben ut ur Adam och formar kvinnan. Då säger om ja, en det där är ju bara en saga. Eh, Okej, okay. jag tycker det är mer saga när du säger att fiskarna helt plötsligt började få ben som växte ut på dem och gick upp från havet upp på land. Eh, men Gud säger det. Han skapade en människan först mannen Adam, och han tog revbenet ut ur Adam och formade kvinnan. Och de ska vara ett. Och... Eh, på samma sätt tog Gud kyrkan ut ur kristisidan sida. I Johannes 19, kapitel, kapitel 19, verserna 32-34. till Kommer ni ihåg hur de öppnade sidan på Jesus. Och det kom blod och vatten ut. Blodet försonade oss, kyrkan. Vattnet talar om helig ande men också ordet. Och i kraft av ordet rena och vi har fått en heligande. Så kyrkan kom ut ur kristens sida. Vi kommer att vara hans brud. Så på samma sätt som Eva togs ur Adam. Så tog kyrkan ur kristus. Så kyrkan födde inte kristus. Förlåt mig. Kyrkan födde inte kristus. Kristus födde kyrkan. Och istället så ska vi titta på vad denna kvinna syftar på. Och hur används symbolspråk? Vi hittar ingenting i närheten. Men om vi går tillbaka till första mosebok och kapitel 37 så kan ni få se någonting slående. Tänk nu på versarna 1 och 2, vad som talas om där. Och så hittar vi följande. Kusliga likhet nästan. Eh, versarna 9 och 10, första mosebok 37. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade, det är alltså Josef som som talas om här för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månorna och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade det för sin far och sina bröder till rätta, då visade han svaren och, och sa Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och bygga oss ner till jorden för dig? Uh, är inte det här ganska intressant solen Jakob, månen lea, uh, därför att uh, Rachel lever inte längre uh, elva stycken stjärnor, hans bröder det är inte tolv som det var på barspåken, men varför? Jo, därför att det var de här elva stjärnorna som bad inför honom och det är han som berättar berättelsen men här har ni det exakta den symbolen som används i uppenbarelseboken 12 är exakt samma symbol som vi hittar i första mosebok 37. Vad drar vi för slutsats? Jo, det är inte kyrkan som kvinnan representerar utan det är nationen Israel. Okej, det finns en annan person som ska identifieras och det är vers 3. Ett annat tecken visade sig också himlen här. En stor eldröd drake. Och den draken är inte Boligompa-draken, utan den här draken... <laughs> Alla tittar, men Boligompa är ett barnprogram och där är den grön draken. Eh, och eh, den här draken är eldröd, inte grön. Och den här draken får vi identifierad i samma bok, i samma kapitel, i vers 9. Konstigt, än så är det inte. Det står... Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Så enkelt var det med draken. Så nu har vi kvinnan som är Israel. Nu har vi draken som är satan. Och vad är det som gör att satan är så desperat? Vad är det som gör att han vill attackera den här kvinnan? Jo, därför att i Vers 5 så ser vi att det också finns en son. Och den här sonen eh, står att han, det står två saker om sonen. Det första är att han kommer att styra alla folk med järnspira. Om ni går till saltaren 2:9 så hittar ni exakt samma tras. Nämligen att Jesus, Messias kommer att styra folket med hjärnspida. Exakt ordagrant. Och sen står det att han kommer att bli uppryckt till Gud och hans tron. till Gud och hans tron. Jesus steg upp. Jesus hade en himmelsfärd. Vi läser om det i apostelgärningarna 1 och vers 9. Där står det att han steg upp inför deras ansikten till far. Som andra ord det talar om Jesus son Så vi har identifierat alla de här tre aktörerna här. Kvinnan. Ormen. Eller draken förlåt mig. Och sonen. Israel. Satan. Och Jesus. Det vill säga Messias. Och det är som en historielektion här. Om allt det som kommer att ske. Och det här är jätteintressant. Därför att. Från den dagen. När första mosebok 3.15 uttalades, vad var det som stod där? Kvinnan sedan ska söndertrampa ormens huvud. Från den dagen så har det varit en klappjakt på denna person som ska bli människornas frälsare, världens frälsare. Första advent talar vi idag om. Det, är så här, det här budskapet är ingenting med första advent. att göra. det allt att göra med första advent. Därför att det är honom vi väntar på. Från den dagen väntade Adam och Eva på denna frälsaren. Vi tittar tillbaks på tusentals år av historia. Vi har gamla och nya testamentet. Vi, vi har facit på hand. Vi vet vad som har hänt. Men det hade inte dem. De väntade på det här. Och vi ser redan i nästa kapitel, kapitel 4. Hur Carl försökte att döda Adam. Han lyckades också. Och det står i 1 Johannes 3:12 att det mordet var sataniskt inspirerat. Det var inte bara två bröder som blev sura på varandra eller en blev sur på den andra och han slog igenom dem. Det var sataniskt inspirerat därför att Satan ville, om möjligt, stoppa första Mosebok 3:15 från att uppfyllas. För han trodde det kanske är redan nu. Så han visste inte när den här personen skulle träda in i historien. Men, det här är det intressanta. När vi kommer fram till första mosebok kapitel 12. Versarna, ja de första versarna. Vad är det som händer i första mosebok 12? Abraham kallas. Nu fattar Satan att det är genom Abrahams säd. Och hans son Isak, löftesonen säd. Som det kommer en nation. Och det är i den nationen som vem ska födas. Jo, denne frälsare, är messias som ska krossa satans huvud. Förstår ni nu att klappjakten pågick ganska så här oidentifierad. Men nu var det Abraham Zed som var det som all fokus låg på. Och eh, det är intressant om vi tittar i... i eh, eh, i historien så ser vi redan i andra mosebok första andra kapitlet så ser vi hur farao försöker att döda alla gossebarnen inte gossebarnen men gossebarnen i, i, i Israel och vad lyckas man med? Jo, man lyckas gömma undan mosen men det var ett försök att utrota detta och ett försök att stoppa första mosebok 3.15 från att uppfyllas vi ser detta från en jordisk perspektiv Jag av en makthungrig eh, egyptisk kung som tycker att hebreerna har växt till sig för mycket och är för starka låt oss döda alla deras eh, pojkar eh, det är det jordiska perspektivet men det himmelska perspektivet är att satan ser på detta och vill på det sättet stoppa denna profetia från att bli uppfylld. Och eh, jag tänkte på det verkligen. Därför att sen ser vi det i andra krönikevoken 22, verserna 10-12. Drottning Atalja försöker att utrota alla kungasönerna. Joas hålls gömd och lyckas så att säga, föra eh, det här eh, arvet vidare. Eh, Haman i Esters bok försöker att utrota hela det judiska folket. Eh, helt sataniskt inspirerad. Gud griper in. Han använder Ester som verktyg för att förhindra det. Vi ser det kanske allra mest nu. Eh, I Nya Testamentet, Matteus kapitel 2. Herodes som försöker döda alla barn. Tänk då på att då är löftessånen, då är Abrahams ser redan en verklighet, det vill säga Kristus är i världen eh, och han lyckas eller döda alla där, men, men Jesus flyr till Egypten, eller föräldrarna flyr med honom dit. Så det finns ett antal försök. Även i, i eh, Jesu vuxna liv så ser vi hur Satan försökte döda honom innan han gick till korset. Vi ser det till exempel i Matteus 4,6 när han säger kasta dig ut eh, därför att änglarna kommer att eh, bära upp dig. Eh, vi ser det i Lukas 4,29 hur folket drev dem ut ur staden fram till en, en klipp av och ville kasta honom ner för den. Men så att han gick rakt igenom folkskaran för hans tid hade ännu inte kommit. Vi ser det i Lukas 22, 39 för 39 till 46 när han är i Gethsemane och det står att han svettat blod de som har studerat det här och tittat på det att han hade en sån fruktansvärd ångest att han skulle kunna död redan där vi ser satans hand i hela historien för att förhindra att första mosebok 3.15 blev verklighet där det står att hans huvud ska krossas det vill säga hans makt och hans inflytande i den här världen och han visste att det var genom det judiska folket och här ser vi detta kvinnan, Israel, draken, Satan sonen eh, som, som gör detta så här har vi Israels födelse som nation så en historia från det att han föds till att han stiger upp till fadern men sen i vers 5 mellan 5 och 6 så har vi ett gap ett, ett, ett, ett tidsintervall på minst 2000 år. För nu helt det plötsligt så börjar det låta annorlunda, så kvinnan flydde då ut i öknen där de har en plats som Gud har berättat åt henne. Så att de får sitt uppehälle i, ett, i 1260 dagar, Det är alltså tre och ett halvt år om man räknar judiska månader som alltid är 30 dagar, inte 31 ibland. Sen har de en liten extra månad bara för att det stämmer ju inte då. Men, men, men det, är, det, det är alltså 30, då blir det exakt tre och ett halvt år, alltså profetiska tre och ett halvt år. Eh, en strid uppstod i himlen. det blir jag ibland här också. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken och draken och hans änglar men han är var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävel och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Jag hörde en stark röst i himlen säga Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår guds och våld och väldet hans moders. Till våra bröders åklagar har blivit nedkastad han som dag och natt anklagade dem inför vår gud, De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor idag, Men ved dig du jord och du har, för djävulen har kommit ner till er i stor bredde eftersom han vet att hans tid är kort. Och det här är intressant därför att Eh. Satan kan vi säga missade att om inte att göra första mosebok 3.15 Messias är redan för han har gått i korset han har redan uttalat orden i Johannes 19.30 det är fullbordat. han kan ingenting göra åt det mänskligheten har blivit friköpt mänskligheten har blivit erbjuden frälsningen där är han maktlös nu har han ett annat mål i sikte Och det är nämligen att förhindra att han blir bunden i tusen år. Och sedan kastas i Älvsjön. Och vad är det som kommer att göra att han blir bunden i tusen år? Jo det är när det messianska riket sätts upp. Och vem är det som sätter upp det messianska riket? Det är Kristus. Men vilket folk är det han gör det genom? Judarna. Det är genom judarna som riket sätts upp. Kyrkan är inte riket. Observera. Som många tror idag. Det är riket sätts upp när Jesus kommer tillbaka. När Israel accepterar honom som sin frälsare. Matteus 23 och vers 37-39. till Han säger nu ser ni mig inte mera för än ni ropar halleluja. Eh, eh, sonen som kommer i hans namn. Så här ser vi verkligen eh, de här sakerna och han beskriver vedermödans andra hälft här det vill säga att antikrist har nu satt sig i templet och de måste fly därifrån och vad är det de flyr från? de flyr undan hans bredde och han vet att hans tid är kort därför att Bibelprofetian säger att den här tiden kommer att vara 1260 dagar. Det vill säga tre och ett halvt profetiska år. Så han vet exakt hur mycket tid han har på sig. Och han måste förstöra nationen Israel. Därför att om han lyckas med det så kan inte den här profetian uppfyllas. Och han blir inte bunden och han blir inte kastad till äldsjön. Kanske han Kanske kan omförhandla sin situation Eller han kanske kan strida mot Gud Eller han kanske kan göra någonting Som gör att han slipper detta över Så han är desperat Och det är väldigt intressant Att se att den här attacken Nu sker i två Olika steg I vers 13 och 14 läser vi När draken såg att han blivit nedkastad På jorden förföljde han kvinnan Som hade fött barnet. Så nu ser han att han blivit kastad ut ur himlen Och det står att han i vers 10 står det att han är våra han är brödernas åk, anklagare eller åklagare det vill säga att Satan har tillträde till himlen också idag man säger men himlen där bor ju Gud ja men han har tillträde jobb 16 han kommer inför Gud och han anklagar bröderna dagarna när de uppenbarligen tid så det vill säga det här är någonting väldigt intressant. Men nu blir han utkastad därifrån. Det är därför som Bibeln säger att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Varför en ny himmel? Det är för att himmelen är, om man uttrycker sig så, förorenad på grund av satans fall. Och det är intressant att se det. Att nu är han nedkastad på jorden. Himlen jublar. Han kan inte längre komma dit och anklaga människorna, de troende och så vidare. Nu är han på jorden istället. Och det står ve därför att hans raseri är stor andra halvan av vederbördan. Nu är han eh, desperat att förstöra nationen Israel så att denna profetia, eller dessa profetier inte kan uppfyllas. Så varför flyr kringan? Jo, hon flyr undan satans vrede. Och nu ser vi där i vers 13 att när han blev nedkastad. Han förföljde kvinnan som fört barnet. Men den stora örnens båda vingar gav åt kvinnan. Så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen Där hon bort, kom bort från ormen. Får sitt uppehälle en tid. Tider och en halvtid. Intressant. Eh, Symbolspråk igen. Örnens vingar. Får de riktiga vingar. Handlar om flygplan eller vad är det frågan om här? Eh, återigen, vi går till gamla testamentet för att få svaret. Hur används den här eh, symbolen tidigare, nämligen örnens vinga och i relation till nationen Israel? Andra bosebok 19 eh, och vers 4. Andra ni har själva sett vad jag gjort med gjutserna och hur jag buret burit er på örnvingar och fört er till mig. Där ser vi att örnvingar talar inte om någonting annat än att Guds övernaturliga beskyddande av Israel. I det här fallet med gjuterna, i det här senare fallet med satan själv. Vi ser samma princip i femte mosebok. Ursäkta, kapitel 32 och verserna 11 till 12. Sen kommer det en andra våg av attacker här. Den första attacken är en, en, en, en, en, en, en, en, en desperat försök att förstöra dem men de flyr. En del tror att, de, att det är staden Petra som finns i dagens Jordanien som Gud kommer att leda av den här platsen. Vi vet inte alldeles med säkerhet men det är möjligt. Men tittar du vers 15 och 16. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Vi vet inte med säkerhet vad det handlar om men det handlar på något sätt om ett allra sista desperat försök av Satan. Och ett helt övernaturligt skeende som på något sätt verkar resultera i någon slags flod, kanske att försöka dränka dem, vi vet inte. Men, men någonting. Så en övernaturlig attack som kräver ett övernaturligt beskydd och den får, får det. Och han inser på något sätt att han har misslyckats. Så i vers 17 så står det i sitt raseri mot kvinnan. Gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Mot de som lyder Guds bud och håller fast i hjälp vittnesbörd. Så han kommer inte åt judarna. Där Gud har över eller gett dem en övernaturligt beskyddad plats i den här tiden. Men han vänder sig nu mot alla andra. Det vill säga det finns troende i, i, i, i delmödan som har kommit till tro. Även då vi tror att församlingen inte är på plats. Men andra har tagit emot. Och han vänder sig också mot dem han är desperat. Han vet att hans tid är väldigt väldigt kort. Och drakens stod, jag läste ja, stod på stranden vi har vers 18. Så vi har Israels födelse i verserna 1 till 5. Vi har Israels framtid i verserna 6 till 18. Vi ser att födseln försökte han att förhindra för att första Mosebok 3:15 inte skulle kunna uppfyllas. Vi ser också Israels framtid att den är lika attackerad därför att om han kan om inte göra Israel som nation så kan han också få dessa profetior att inte bli uppfyllda och förändra hans framtid till hans fördel. Därför är han var. Därför finns det ett övernaturligt hat mot Israel. Den, det, det finns inga gränser för det. Det finns ingen logik i det. När alla andra konflikter man kan resonera om, här finns ingen logik. Därför att det har ett övernaturligt ursprung. Och då har vi det tredje och sista här. Israels födelse, Israels framtid. Israels frälsning. Och efter vedermördaren, när de här tiden är slut, så ska hela Israel bli frälst. Står det i Romarbrevet 11:26. Den kvarleva som Gud har bevarat de kommer att tro på honom. Hela nationen blir frälst För det andra så står det att de, de, de ser honom som de har genomborrat i Zakaria, eller Zakaria rättare sagt, 12:10 och Johannes 19:37 finns det förklarat. De ser honom som de har genomborrat. De kommer att inse att han som vi, nu symboliskt första advent väntar på. Honom har de väntat på. Han kom och uppfyllde första mosebok 3.15. Men de tog inte emot honom i Johannes 1.11. Och nu ser vi att nu kommer de att se det. Nu kommer de att förstå det. Att det är honom som de har genombrat. Det vill säga honom som de korsfäste. Han var deras messias. De kommer att bli etablerade i sitt eget land och inte hotas av grannarna. Amos 9:5 i sek 34:28. Det låter ganska ofattbart med det som vi ser idag. Och Jesus styr från Davids tron i Jesaja 9:7 men också i Lukas 1, verserna 32-33. Det är Israels framtid. Och vad är Satans framtid? Han är bunden i Älvsjön eller förlåt han är bunden i tusen år under det, i millenniet men sedan blir han kastad i Älvsjön för all evighet. Då mina damer och herrar kommer judehatet att vara ett minblått. Varför? Därför att det har ett övernaturligt ursprung och därför finns det inga gränser för det. Därför finns det ingen logik i in det. Och hur ska vi då tillämpa det här kort? Först och främst ska vi inte vara förvånade. I andra koristerbrevet 11, står det att Var inte förvånade när Satan klär sig som en ljusets ängel. Var inte förvånad över detta. Att det finns ett övernaturligt ursprung. Vi strider inte mot kött och blod i den här världen. Det finns ett demoniskt ursprung för det här hatet. Var inte förvånad." För det andra, Var urskiljande både politiskt och, och andligt och religiöst på det sättet vad är det som pågår, vad är det för planer som smids bland nationerna och vad är det som, som gör att människorna andra i saltaren kapitel 2 kan vi läsa om det, hur nationerna gaddar sig samman mot Guds helige och det står att låtas kasta av oss de här bojorna, men världen vill inte ha honom som sin styre eller han som styr världen Um, så var, var urskiljande och avslöja i FCB 5:11 de mörka gärningarna som, som, som, som han för in. Och sedan slutligen: ta inte del av det. Dock. Ta inte del av det. Dock. Om det är några dåliga skämt om judar, om det är liksom någon som, som påstår sig någonting. Liksom. Det, det är inte sant, avslöja de här sakerna, var inte förvånad avslöja dem istället och ta inte det då andra sker inte 6:14 6 står att, att gå inte ihop med de som inte tror vad har ljus och mörker med varandra att göra? och vi ser detta som ett tilltagande ett fenomen det har funnits tider när judarna har haft det lite drägligare och det har ofta varit i kombination med att det har funnits ett ljus i de platserna eller på de platserna och de länderna så att folk har haft en förståelse för att Gud har en, en, en, en plan för det judiska folket men nu förstår ni också hur demoniskt inspirerad som ersättningsteologin är som, som, som säger att Israel har ingen plats i historien utan kyrkan har tagit den här platsen men vad vi läste om kvinnan här är inte kyrkan det är Israel och Israel har varit attackerat från första början Abraham Zed visste Satan skulle bli den som förde fram Messias i den här världen han satte in alla resurser för att stoppa detta från att ske. och sedan när det hade skett så är han lika intensiv i sin förföljande av nationen för han vill förhindra att riket sätts upp, för när riket sätts upp så binds han i tusen år och när han blir frisläppt en kort tid så slås upp ner och sedan är han i Älvsjön för evigt, så där har vi Israel då, nu och i framtiden där har vi judehatet som har ett övernaturligt ursprung och det här är källan till den är demonisk. Den är satanisk. Och vi firar idag första advent. Vi väntar på uppfyllelsen av första mosebok 315. Det har redan skett. Vi sitter bak. Det här är symboliskt. Väntans tider är över. Men vi väntar liksom, därför att vi vill fira den här högtiden. Men det är ingen väntan. Den är redan uppfylld. Första mosebok 3.15. Men uppenbarhetsboken 22 är ännu inte uppfylld. Den väntar vi på. Och ser fram emot med glädje. När han blir bunden och sedan blir kastad i elever. Så, det, och lika väl som, som den blev uppfylld så kommer också det. Så det är det vi väntar på. Vi gör det med glädje. Och vi tackar dig idag herre. För att du är så underbart fantastisk i ditt ord här När du har skrivit allting. Eh, redan innan det sker så har du skrivit att det ska ske och det kommer att ske. Och det är helt fantastiskt Jesus och här ser vi också grunden och ursprunget till judhapet. Och judarna väntar idag på sin messias. De för dem det här tända ljuset här första advent det är verkligen en väntan, för oss är det ingen väntan, det är bara en symbolisk att vi tänder det för att vi ser tillbaka på det som redan har skett. Och vi tackar dig för det Jesus. Att det har skett. Att ormens huvud har blivit krossat genom denne sonen som ska komma in i världen. Och det står att du ska komma tillbaka. Och etablera ditt rike i den här världen. Och styra från Jerusalem. Med en järnspira över alla nationer. Och där finns den Välsignelsen för oss här Tack att du har friköpt oss Tack att du har frälst oss Tack att du har gett oss så många Välsignelser genom det judiska Folket och genom Abrahams säd Genom denna första profetia I Bibeln Första mosebok 3.15 Och tack också att uppenbarhetsboken 22 Kommer att uppfyllas Och vi ber om vishet och fram till den dagen i bön Jesu namn amen